Este preotul Valeriu aducând lecțiunea 2C053 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații Asupra tuturor versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Lucrate de preotul Niculiță și prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio La care ascultați sub forma unor programe de 30 de minute Lecțiunea de zi, 2C053, începe cu prilejul versetului 6 de la 2 Corinteni, capitolul 9 Numai înainte însă de a mai parcurge un episod, cel de-al treilea episod Din lucrarea Cristinei Roy, în mâna tare a lui Isus Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu descrierea situației jalnice În care se afla mireasa aceasta, mireasa prin forță, care nu-și putea nicicum explica ce s-a întâmplat? Cum a ajuns în această conjunctură? Derularea povestirii ne aduce astăzi în față pe tânărul Hodolici, într-o călătorie în care a plecat și aflăm următoarele. Pe valurile agitate ale Dunării aluneca un vapor. Luminile lui străluceau în întunericul nopții de toamnă. Dintre toți călătorii care umpleau cele trei clase, doar unul se afla pe punte. Ochii lui priveau îndepărtare, ca și cum ar fi vrut încă o dată, ah, pentru ultima oară să vadă țărmul patriei. Dar, cum nu reuși să vadă nimic, se trânti pe o bancă și oftă dureros, așa cum numai o inimă chinuită poate să ofteze. Nu e de mirare. Cine poate măsura adâncimea durerii atunci când o inimă tânără împinsă de dispărare, de disperare, părăsește țărmul patriei. Călătorul nu observă că vaporul se oprise și că puntea intermediară se umpluse de pasageri noi. Pentru el nu mai conta lumea exterioară. Trebuie sări doar atunci când o voce plină de simpatie îi strigă numele. Lumina de pe țărm lumină silueta zveltă a unui tânăr. Diuro, tu? Imposibil!" Ba, este posibil, Mihai!" Dar de unde? Unde te duci? La tine? Cum? Cine te-a trimis? Nimeni. Ți-am primit la timp scrisoarea, dar hai în cabină, trebuie să discutăm ceva. După câteva clipe, tinerii se aflau în cabină, unul în fața celuilalt. Duro, prietenul meu, de ce ai plecat în această călătorie? Asta poate să-ți dăuneze, zise îngrijorat cel mai tânăr. Cel mai în vârstă se așeză pe canapea. Unde vrei de fapt să ajungi?" În Brazilia. După cum știi, mi s-a oferit din nou postul de acolo." Tinerul își trec mâna prin părul des. Și ce să faci în Brazilia? Nu este destul de mare moșia de la Hodorici? Nu ai destule de făcut pe pământul patriei?" Destul, ba chiar prea mult." Dar pământul ei îmi arde sub picioare. Nu mă reține, Diuro. Știi doar că nu pot să rămân. În necazul meu ți-am destăinuit totul. Dar trebuie să mai adaug. Fapta tatălui meu a adus cu ea blestemul. Am suferit mari pagube materiale, astfel că nu mai este posibil să-i plătesc olgăi totul. Și n-am liniște înainte ca acele nenorocite 40 de mii să fie depuse în bancă pe numele ei. Nu pot și nu vreau să vând toată moșia. Nu numai că ea este moștenită, dar în ea este îngropat și nefericitul meu, tată. De aceea trebuie să plec în străinătate ca să lucrez și nu mă voi întoarce până ce nu voi fi strâns toată suma. Da, iar între timp o să se strice frumoasa ta moșie de la Hodolici. Nu, asta nu o să se întâmple. L-am rugat pe tatăl tău să preia administrarea ei. Tu îl cunoști. Și știi că se va îngriji de tot ce se poate ca moșia să înflorească. L-am adus aici din colțișorul lui. Ce rostare să mai scrie articole despre agricultură când nimeni nu le bagă în seamă? Acum poate să-și transpună ideile în practică. I-am dat mână liberă în totul. Da? Și a a spus despre călătoria ta? Ia! Un nor negru trecu peste frumoasa față a celui căruia îi se adresase întrebarea. El făcut o mișcare cu mâna de parcă ar fi vrut să dea ceva la o parte. Nu sunt dator să-i dau socoteală. Mihai, ea este totuși soția ta, chiar dacă nu iubești. Ah, Diuro, dacă ai cunoaște-o, ai fi îndurător cu mine și nu mi-ai amintit de nefericirea aceea în carne și oase a vieții mele. Totuși, spune te rog, ce te scârbești așa de tare?» Totul diuro și mai ales urâțenia ei Și apoi gândește-te că nu are nici cea mai mică cultură Știu că există destule femei proaste Dar cel puțin sunt drăguțe Dar urâtă și proastă, asta-i prea de tot La ce bun toate idealurile și visele tinerești Când propriul meu tată m-a de o asemenea făptură insuportabilă? Câți ani are? Eh, e încă un copil, are doar 16 ani de s distinge măcar prin farmecul acela copilăresc, dar de-abia dacă îi scoți câte un cuvânt din gură. Am trăit alături aproape trei luni, nu știu dacă am auzit-o rostind o sută de cuvinte. Ea doar a făcut curățenie, a gătit, a pregătit conserve pentru iarnă și în tot acest timp a pășit repede și fără zgomot prin casă precum o stafie. Mihai, a fost în munca această armonie? S-a manifestat spirit în ea? Nu știu, dar nu era făcută decât ca să fie slujnică. Ești convins că nu dormitează ceva mai înalt în ea? Oare nu este nimic în ea care ar putea fi dezvoltat? Nu, Diuro, te asigur, ea este cea mai proastă ființă pe care ai văzut-o vreodată. Te rog să nu mai vorbim despre ea. Știu că a răsuflat ușurată că am plecat, așa cum și eu am răsuflat ușurat? dă voie să spun ceva, Mihai. Dacă aș fi în locul tău, dacă m-aș fi sacrificat pentru tatăl meu ca să-l eliberez din chinurile conștiinței, atunci mi-aș duce sacrificiul până la capăt și anume ridicând la nivelul meu fata care este legată de mine fără să fie vinovată de lucrul acesta, care a fost vândută de dragul banilor, de dragul acelor bani care m-au făcut așa de nefericit pe mine." Dacă nu i-aș putea dărui dragostea soțului, i-aș oferi dragostea fratelui mai mare. N-aș uita că ea mi-este ruda cea mai apropiată. Există oameni care și-au petrecut viața printre idioți numai ca să-i învețe pe cei nenorociți să trăiască și să gândească. Ei bine, lor aș vrea să le semăn puțin în sacrificiul lor de sine. Mi-aș învăcea soția să gândească și aș educa o să-mi fie prietenă. Ai spus așa de ușuratic urâtă și proastă, știi tu de ce sentință îngrozitoare este asta? Dacă soția ta nu are nici frumusețe, nici grație feminină și pe deasupra mai este și mărginită, cât de nefericită trebuie să fie ea astăzi și cât de profund nefericită va fi ea de-a lungul vieții ei. Sunt eu de vină? se înfurie hodorici. Da, ești ce ar fi de datoria ta să o faci să uite cât de vitregă a fost natura cu ea. Încetează, Duro. ți-e ușor să vorbești așa. Azi, mâine, zora va fi a ta, să nu-mi țină mie predisoțul celei mai frumoase fete din orașul Z. Fața lui Duro păli brusc. El își trecu mâna prin părul castaniu. Zora, continuă el, și-a serbat săptămâna trecută la Godna cu Constantin. Duro, și tu?" Mihai își îmbrățișă valnic prietenul. Am fost de față și am felicitat din toată inima. A mea oricum n-ar fi putut niciodată să fie. De ce nu? Nu că știi de bine ca medic?" Ba da, dar zilele mele sunt numărate. Hai, nu vorbi așa. Boala ta nu este de felul acela încât să trebuiască să mori imediat?" Totuși, vezi tu, nu mă pot gândi să-mi întemeiez o familie ca apoi după câțiva ani să las în urmă o văduvă nefericită și niște copii bolnavi. N-am mai spus altcuiva lucrul acesta. Tu ești primul căruia m-am destăinuit, dar te rog să mă crezi că-ți vreau binele, că pot să simt împreună cu tine. Pe tine și pe mine ne-a silit conștiința să spunem adio fericirii pământești. Ce ne-a mai rămas îndorura. Este datoria față de omenire și tu, Mihai, o vei îndeplini. O să te întorci acasă și o să te ocupi de biata ființă pe care lumea o numește soția ta. Ei, numai lumea o numește așa? Ea nu este și nu va fi niciodată soția mea. Dacă nu o să mor, o să mă întorc peste ani, dar numai ca să cer divorțul. Până atunci este stăpână la hodolici. Atunci poate să plece ca o partidă bogată pentru căsătorie și să se mărite cu un tovarăș de viață potrivit cu ea. Mihai, dar dacă la întoarcerea ta o să descoperi că ea poate să-ți stea alături egală cu tine, ai primi-o ca pe un dar al unui destin favorabil? Nu te înțeleg, Diuro. O să-ți explic. Tatăl meu mă cheamă la el. Suferă foarte mult la gândul că trebuie să mă piardă atât de timpuriu. Ar suferi mai puțin dacă m-ar ști în apropierea lui. Vreau ca scurta viață ce mi mai rămâne să o pun la dispoziția poporului nostru. M-am împăcat cu gândul morții și vreau un schimb să aduc viață altora. Dacă nu ai nimic împotrivă, aș dori să mă ocup eu de educația Olgăi. Sper că o să reușesc să trezesc spiritul acela din ea care dormitează, care poate că este zăgăzuit, dar care totuși este viu. Spune-mi, îmi dai voie? Un râs silit străbătu cabina. te felicit anticipat pentru succesul tău, dar, lăsând gluma la o parte, Dioro, mă bucur foarte mult că te duci la unchiu, că vei locui în iubitul meu ținut natal. Să stai în camera mea și să ai grijă de tine, ca la întoarcerea mea să te găsesc sănătos. Îmi dai voie de să mă ocup de instruirea Olgăi? Din toată inima, Diuro, dacă reușești ceva, cu atât mai bine va fi de ea în viitorul ei îndepărtat, căci nu-i pot da altceva decât banii aceia din cauza cărora iau asupra mea sacrificiul exilului de bunăvoie. Dă-i ceva mai bun, dacă poți, căci nu vreau să se simtă nefericită. Căci dacă cineva trebuie să se sacrifice, atunci eu trebuie să fiu acela. Tocmai îmi vine în minte acum un verset interesant, e la Filipeni, capitolul 1, versetul 14, unde apostolul Pavel spune Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Vedem aici pe tânărul acesta, Diuro, prietenul lui Hodolici, fiind într-un fel spus în lanțuri, adică suferea de o boală cronică, poate să fi fost cancer sau altceva, ca medic, pentru că era medic, cunoștea bine că sfârșitul lui este aproape, a anticipa ca în vreo câțiva ani de zile să îi sprăvească călătoria lui pe pământ, și atunci și-a dedicat viața fericirii altora. Deja din prima întâlnire cu Mihai Hodorici am observat cum el, acesta Mihai Hodorici, bate în retragere de pe poziția aceea plină de furie împotriva bietei mirese Olga și începe el însuși să constate că, de fapt, el era acela care trebuia să facă un sacrificiu și nu Olga. Cum a ajuns așa de departe în schimbarea atitudinii lui nemblânzite față de beată ființa aceasta? Iată cum, atitudinea prietenului său, Diuro, care trecea prin această suferință, l-a impresionat adânc și l-a determinat să gândească altfel să vadă lucrurile în adevărata lor lumină. Știți ce învățătură de mare preț scoatem de aici? aceeași pe care a spus-o și Apostolul Pavel. Împrejurările grele prin care trecem fiecare, iacă diurul acesta nu numai că avea împrejurări grele de trecut, ci și-aștepta moartea. Împrejurările acestea grele prin care trecem fiecare ne sunt rânduite de Dumnezeu ca să îmbărbăteze pe cei din jurul nostru. Și după cum Apostolul Pavel a înțeles foarte bine acest aspect, și în loc să facă plânge la organizația Națiunilor Unite și să facă nu știu ce probleme, el se bucură, că așa spune mai departe, că se bucură de lucrul acesta, în loc de aceasta, apostolul Pavel, înțelegând că prin lanțurile lui frații din jur sunt îmbărbătați, le primește cu bucurie. Tot așa și diuro acesta... Înțelegând că el nu mai are ce aștepta de la viața aceasta, își dedică restul vieții pe care o are fericirii altora. Și iau- aute primul rod pe care îl vedem apare deja un embrion la prima întâlnire cu Mihai Hodolici. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne ca urmând exemplul Apostolului Pavel, atunci când ne aflăm în probleme grele, în loc să ne deznădăjduim, în loc să ne plângem și în loc să ne pierdem nădejdea, mai degrabă să mergem înainte și să ne facem datoria îmbărbătând și pe alții prin felul vitejesc în care ne confruntăm cu tot ce ne lași în viață să trecem prin ele, mulțumindu-ți pentru ele așa cum ne veți în cuvântul tău. Ajută-ne să fim de folos prin toate greutățile prin care ne treci și prin încercările noastre celor din jurul nostru să fie îmbărbătați de felul în care trecem prin ele și în felul acesta evanghelia ta să fie propovăduită și să aducă roade în cei din jurul nostru pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Doar gândul la tine mă face să sper, În drumul acesta ce duce la cer, Doar dorul de tine, de chipul tău blând, Îmi spune mereu, în curând, în curând. În curând, prea curând, vom intra într-o bucurie veșnică de slavă în urma unor câteva clipe de durere și de suferință aici pe pământ și vom vedea atunci că toate suferințele acestea prin care am trecut au avut un efect slăvit și binecuvântat, izbăvindu-ne de tot ceea ce ne-ar fi împiedicat să ne putem bucura din plin de chipul Domnului Isus Hristos. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 6 de la 2 Corinteni, capitolul 9, unde Apostolul Pavel ne spune Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Învățăm de aici că de mâna semănătorului depinde sămânța. Orice credincios adevărat al Domnului Isus. Este rânduit să fie un semănător. Nimeni nu este în afara acestei chemări. Avem două feluri de sămânță pe care trebuie să le semănăm mereu. Sămânță duhovnicească, adică cuvântul lui Dumnezeu, și sămânță pământească, daruri pentru lucrarea Evangheliei și ajutoare pentru sfinții și oamenii nevoiași. Unul fără altul din aceste două feluri de sămânță nu se poate. Numai atunci prinde cu adevărat sămânța cuvântului în inimile oamenilor, când o semănăm și pe cealaltă, adică dărnicia în cele pământești. Să nu fim zgârciți! Știți, alunecă mult mai ușor o învățătură, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt din scriptură, atunci când este însoțit de un mic dar făcut din acestea pământești. Cine uită binefacerea și dărnicia, Arată că a devenit robul lucrurilor trecătoare și un om robit nu poate fi slujitorul aceluia care a dat totul pentru răscumpărarea noastră. Nimeni nu poate da din bunurile sale pământești dacă nu este mai întâi dat el însuși în întregime lui Dumnezeu. Atâta dăm cât suntem dați lui Dumnezeu. Primii creștini puneau deoparte în fiecare săptămână partea Domnului din bunurile lor pământești. Da, trebuie să aibă și Domnul partea lui din cele ce, de fapt, El ni le-a dat în întregime. Să nu uităm. Sămânța pe care trebuie să o semănăm este tot de la Dumnezeu, căci din noi și prin noi înșine nu avem nimic. Să semănăm cu Belșug această sămânță duhovnicească și pământească și vom secera cu Belșug la vremea potrivită. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Un vestitor al Evangheliei din Scoția a făcut odată, la sfârșitul adunării, o strângere de ajutoare pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei pentru misiune. O servitoare a pus pe farfurie un ban de aur. Văzând aceasta, vestitorul a spus servitoarei că poate s-a lipsit de unele lucruri absolut necesare pentru a da atât de mult și a convins-o să ia înapoi aurul spre a se mai gândi peste noapte. A doua zi dimineața, fata a trimis vestitorului Evangheliei două bucăți de aur. Doar nu veți primi acești bani, observă un om care era de față. Bai primesc răspunse predicatorul, căci dacă voi înapoia aceste două bucăți de aur, servitoarea, care iubește pe Domnul și sufletele oamenilor, îmi va trimite patru bucăți. Cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Dacă un om a hotărât o sumă pentru clădirea unei case, cheltuiește acești bani cu voie bună câtă vreme rămâne în marginile sumei hotărâte. După ce a cheltuit acea sumă, se desparte cu greu de orice bănuț. Este bine să hotărâm pentru Domnul Iisus o parte mare, pentru ca mai târziu să nu ne pară rău. Vrem să avem parte de multă milă din partea lui Dumnezeu? Să semănăm multă milă printre oameni. Dumnezeu ne dă din belșug darurile sale, dacă și noi suntem gata să le semănăm cu belșug. Urmașul adevărat al Mântuitorului Hristos este o conductă prin care el își revarsă necurmat harul spre oamenii, dar nu toarnă har într-o conductă astupată. Cine poate să dea mult, mult va primi. Iată un mare adevăr de care trebuie să ținem seamă. La versetul 7 din capitolul 9 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, Apostolul, mai degrabă putem spune Duhul Sfânt, ne învață în continuare cu privire la dărnicie următoarele. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Adevărata dărnicie nu se face la întâmplare, ci după o gândire adâncă, urmată de o hotărâre limpede și puternică. De altfel, în viața celui credincios, Domnului Iisus, nimic nu trebuie făcut la întâmplare, ci totul trebuie să fie calculat și sub călăuzirea Duhului Sfânt, avându-se în vedere proslăvirea numelui lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. Când este vorba de dărnicie, trebuie hotărâtă mai întâi în inimă, suma de bani sau alte daruri după posibilitatea fiecărui credincios și apoi trecerea la faptă. Mulți, când fac dărnicie, pun banii negligent, negândindu-se la nimic. Alții ca să fie admirați, alții din obicei. Puțini însă fac lucrurile acestea din dragoste pentru Mântuitorul Hristos. Cu câtă plăcere ai munci dacă ai avea mereu gândul, prin munca mea neplăcută și grea, Dobândesc bani pentru a-i dărui lucrării lui Dumnezeu Momentele când dai sunt cele mai fericite din viață E mai bine să trimiți banii înainte Decât să-i lași în urmă la moarte Că n-ai să mai auzi de ei Ai renunțat vreodată la o masă La o haină Sau la vreun lucru dorit Ca să poți da mai mult pentru Hristos? Să vezi ce plăcere e Încearcă! Frații mei să avem necurmat în minte adevărul acesta și anume, numai Dumnezeu stăpânește în chip deosebit tot ce se cuprinde în lumea văzută și nevăzută. Noi nu suntem decât niște chivernisitori, administratori. Dacă ar avea să ia înapoi tot ce al lui, nimeni n-ar avea dreptul sau puterea să îl împiedice pe Dumnezeu. Cu toate acestea, el a primit să-și restrângă atotputernicia în folosul nostru, căci, încredințându-ne anumite bunuri, el ne lasă să le întrebuințăm cum ni se pare nouă mai bine. Dacă întrebuințarea va fi dreaptă, el ne va binecuvânta și ne va încredința bogății nespus de prețioase. Dacă, din potrivă, întrebuințarea va fi rea, el va lua de la noi darurile pe care ni le-a încredințat și le va da altora, de asta să fim siguri. Noi nu vom păstra în viața viitoare decât ceea ce am dat Domnului acum aici pe pământ și vom pierde tot ce am vrut să păstrăm pentru noi. Dar Dumnezeu nu ne îndeamnă numai să-i dăm ce putem, ci acest dar al nostru să-l facem cu bucurie. Dacă tristețea și părerea de rău întovărășesc jertfa, aceasta își pierde numai decât prețul. În adevăr, să nu uităm niciodată că Dumnezeu nu are trebuință să-i dăm noi ceva, căci toate lucrurile sunt ale lui. Dacă ține la ceva, apoi ține numai la felul cum îi aducem noi daruri, nu la ceea ce îi dăm. Nu ne spune chiar el aceasta la psalmul 24 cu versetul 1 unde citim Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Iar la psalmul 50 ne spune Domnul Ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spune ție, că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Iată deci, Domnul Dumnezeu nu are nevoie de cele ce îi dăm noi, că noi îi dăm cele ce sunt ale lui. El se uită mai degrabă la duhul de dărnicie din noi, la bucuria cu care îi dăm ceva din cele ce, de fapt, sunt ale lui. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 2C053. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine ce ne spune El. Căci chiar dacă n-am vrea să înțelegem adevărul, rămâne acesta. Toate lucrurile din lumea văzută și nevăzută sunt ale lui Dumnezeu pentru că El le-a făcut. Lumea și toți cei ce o locuiesc Pământul și celelalte planete, câte ori mai fi, dacă ori mai fi, sunt toate ale lui Dumnezeu, iar când noi îi dăm ceva, îi dăm din ce este a lui, să-i dăm cu toată bucuria, cu cât mai multă bucurie punem în cele ce îi dăm, cu atât mai fericit este Dumnezeu. Cu atât mai multă bogăție veșnică de slavă ne adunăm și noi, și cu atât mai liniștiți și mai bucuroși și mai fără griji putem trăi chiar și pe pământul acesta. Bine, cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia dintre noi care se deschid să le primească. Amin! Cu bucurie, mereu mai vie, tot iubire, Mai sus de fire, Prin răstignire, ne Mi ai dăruit Tot ce iubire, Mai sus de fire, Prin răstignire, Mi-ai dăruit Mai ne -aduce viața Căci tu le dato, Prin harul sfânt. Lumina Cu umiliință și cu credință De-a ta ființă ne alibim Ca noi să crească și să rodească Viața cerească cum o dorim Ca noi să crească și să rodească Viața cerească